Éles válasz! Vélemények kényes kérdésekről. Szerkeszté és A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a D890999-es számon. Hallgatókat Bányai Géz vagyok, hárman hülünk most itt. Élesre fentük az agyunkat, a kérdéseinket és a válaszainkat. Két témáról fogunk beszélgetni, felelősség, megbízhatóság. Nem is kettő, ez ugyanaznak valamilyen folyamánya. És még ami ebből ki fog jönni, kicsit folytatással két héttel ezelőtt megkezdett beszélgetésnek. Pusztai Attila és Berezói Ildikó van még itt mellettem, és nagyon remélem, hogy önök már ott vannak a telefon mellett. Nem fogom sokszor mondani, de örömmel várjuk azt, hogyha fölhívnak bennünket, és hozzászólnak ezekhez a kérdésekhez. Én azt mondanám, hogy legyen először Attila az, aki elmondja azt, amit elmondana, hisz ő képezi most a folytonosságot a két héttel ezelőtti beszélgetésünkhöz. Igen, azt hiszem, hogy megszakadt egy kicsit ott a lendület. De hát most kezdjük újból, újjelőre. Lehet, hogy máshonnan. A felelősség jött még talán hozzá a és először is hát, mi, mihöz jött hozzá, akkor már megkérdezem. Hát, uh, miről is volt szó Hitel, kamat, alkó, hogy, de hát nem az pénzügyi milyen, szempontból, hanem ilyen emberi milyen szempontból. Milyen megbízhatósága és hitele van a másokkal, végül, itt, végül is is értelme, Igen. igen. És hát először is én azt szeretném egy kicsit tisztázni, hogy mi is az, hogy felelősség és megbízhatóság. Ez egy olyan lényeges kérdésnek tűnik. És hát az asztrológiával összekapcsolva talán... is azért kicsit... el kell mondunk, hogy Attila az ügyeletes asztrológus nálunk. Akkor most azt is elmondom, én... hogy talán kihagynám az asztrologi De azt, azt mondom, hogy miért. Igen. Azért, mert nem szeretném, hogy ez a Fajta ítélet mondjuk, vagy úgy tűnne, hogy egy horoszkóp az egy ítélet, vagy az asztrológia egy ítélő eszköz, mert hogyha valakire azt mondja egy ember, hogy ő felelősség vállal, a másikra pedig azt, hogy felelőtlen, akkor az egy ítéletnek tűnik átkapásból, és hogyha ez egy asztrológus szájból hangzana el, vagy egy horoszkóp alapján, akkor az úgy tűnne, hogy az asztrológia az arra való, hogy valakit megítéljen, hogy az most jó ember vagy rossz ember, pedig ezt már néhányszor próbáltam elmondani, hogy nem erre való, és nem is alkalmas erre és ezért is egy kicsit bogoznám azt, hogy mi is az, hogy felelősség, és persze azért belevenném az asztalógiát, hogy mi az a része, amit összecsenged az felelősség, de én egy másfajta felelősség gondolok, amikor az ember minőségét határozzuk meg, és egy másfajtára, ami a hétköznapokban, mint egy használatos egy ember kezében. Ez utóbbit mutathatja mondjuk egy horoszkop, és talán elég érzékletes lesz az a példa, vagy... Hát ilyen kép, hogyha azt mondom, hogy egy munkahelyen például van egy, van egy középvezető, akinek vannak beosztottja, és ott irányodatja a munkát. És hogy az ő felettesei mennyire vannak vele megelégedve, az mondjuk attól függ, hogy ő a számára megadott szabályokat mennyire komolyan, keményen, szigorúan tartatja be a, az ő alárendeltekkel, és hogyha ő mindezt megteszi, és akár mereven és embertelenül és logikátlanul és még olyan esetben is a munkát, ez az akadélyozó hátráltatja akkor is betartja, akkor lehet, hogy az ő felettesé azt mondják rá, hogy igen ez egy felelősségtudó ez egy megbízható ember de vajon ez az ember vállalta -e ekkor valami felelősséget? és egy horoszkóp például egy ilyet mutathat hogy meg, hogy egy ember ilyen, tehát hogy ő rá hogyha rábízunk valamit, akkor azt ő pontról pontra mereven be fogja tartani hogy mi, mi lett rábízva, az egy olyan dolog, amit valóban úgy kell betartani, vagy nem úgy kell betartani, ez az ő szempontjából érdektelen. Az igazi felelősségvállás onnan kezdődne el, én úgy gondolom, és ezt már egy horoszkop nem fogja mutatni, hogy ez az ember, ez a saját szabadságát használja fel arra, hogy átgondolja, hogy azok közül, az ismérvek közül megvan a számára adva, mi az, ami lényeges, fontos, ami betartandó, követendő, megkövetelendő, és mi az, amit lazában kell kezelni, felett át kell tekinteni, kicsit túl kell rajta lépni, hogy éppen akkor át kell lépni, mert nem érdekes, sőt, hátráltató, vagy éppen embertelen, és ez az ő saját szabadságával élve tulajdonképpen így fog felelősséget vállalni. Pontosan akkor lesz felelősségvállaló, amikor elhagyja azokat a szabályokat, amire esetleg azt gondolnánk, hogy egy felelősségvállaló ember betartja a szabályokat. Uh -huh. Tehát pontosan azzal fog felelősséget vállalni, hogy ő a saját szabadságát felhasználja, a saját értelmét felhasználja Aztánként arra. például is meg tud világítani? hát most ennél nem tudom, milyen konkrét példával. Milyen munkahelyre gondoljuk? Hát ez mondjuk egy szaktelőállóként. Egy ellenőre gondoljuk, hogyha végre végrehajtja az utasítást, mert az van, hogy olyan mondjuk jellemű ember, vagy a horoszkópja szerint is ezt igazolná, hogy pontról pontra hajtja végre a dolgokat, kegyetlenül és könyörtelenül. Igen, de ismét az én munka hogy hol dolgozom, ezt most itt beosztatom valóban tudnék mondani, tehát az emberek természetesen az életéből vannak tapasztalatai amit elméletben, én úgy gondolom legalábbis, hogy elméletben megismer, azt akkor tudja élővé tenni, hogyha az életben meg tudja látni, át tudja élni, hogy az mit jelent, és hát vannak ilyen tapasztalataim akár az én feletteseim felé, akár ugye, akik alán vannak behoztan, mert olyan helyzetben vagyok én is, hogy van olyan felettesem, aki nagyon-nagyon szigorúan és mereven, minden taprolékosan betartva próbál megköltött dolgokat, még akkor is, hogyha az egy tulajdonképpen abszurd helyzetbe fog belevezetni, és nem, hogy segíten a dolgokat még átállhatja is. Most itt nagyon konkrét szakmai dolgokat nem akarok mondani, hát ezt gondolom, mindenki tud a saját körülmények uh -huh. között találni erre példát, hogyha végig A szabály az szabály. Igen, végül, akkor is betartani, ha annak ott éppen, hogy ellenkezősleg a hatás, mint amit az előállások megcéloznak. Mm. Tehát, hogy rendben, szépen és hatékonyan menjen esetleg a munka. Mm amit mondasz Attila, azt hiszem, hogy ö, nagyon összetett is, tett számtalan olyan munkahelyet látunk, ö, hogy lefelé, fölfelé egy középvezetőnek mit kell megtennie, és olyan kifogásokat is, hogy ö, mondjuk neki nem a dolgozók napi jó érzése a feladata, mert az... Ö, Néha érzik jó magukat, halazíthatnak, vagy saját elképzeléseik szerint tehetnek, és az esetleg oda vezethet, hogy a vállalat nem prosperál annyira, és akkor épp azokkal a dolgozókkal nem tesz jót, akikért oly módon felel, hogy egy biztonságos munkahelye legyen. De ugye a legkisebb beosztottnak is megvan a saját felelőssége ugyanezért. Tehát ha valaki úgy tud főnök lenni, hogy a beosztott is a maga posztján érezze a saját felelősségét, akkor jól tud működni, úgyis ha nincs szoros felügyelet mondjuk voltak ilyen tapasztalatai munkahelyen, nem mm. tudom, ez mennyire érthető így. Igenis. Na pont ezt akartam kihozni, ezért is hoztam mégis ezt a sort ezt a példát végig, hogy a felelősség az sokszor éppen, hogy a szabályok fölé emelkedésből fog, sőt, igazából abból fog tudni következni, mert hiszen micsoda felelőssége vannak, aki semmi más nem csinál, mint betartja azt, ami számára elő van írva. Uh -huh. Hát, a ilyen alapon kezelte mondjuk a gázcsapokat a viszba, vagy mit tudom én, uh -huh. arra lehet, hogy azt mondták, hogy egy igen felelősség teljesen, mert pontosan ucsán minden, uh -huh. ahogy, az elő, ahogy azt előtták a számára. Hát, hogy egy nagyon egyszerű példa, mondjuk valaki áll az autóval a pirosban, és mögötte fölbukkan egy mentőautó, és nem tud elmenni tőle. Akkor, ha én a szabályokat követem, akkor most döntsem el, most mi ez, a piros van, nem mehetek át. Ugye? Uh -huh. Át kell menni, és erre vonatkozólag a nem írja el hogy a pirosnál is át kell esetleg menni a előtt, ha csak úgy mehetek át, hogy belehajtok mm. a kereszteződésbe, el kell engedjen, vagy sem, tehát ez egy, ez egy olyan döntés, ahol egy, egy magasabb, hogy mondjam, cél érdekében az ember túllép a szabályon, Igen. és nem lehet, hogy bizonytalan területre lép, mert jogilag ez, ez nem megindokolható, hogy így vagy úgy kellett volna csinálni. Igen, és ezt azt hiszem, hogy a hétköznapok akár munkáján, de a hétköznap élet tulajdonképpen minden területén az ember ezekkel a dolgokkal szembesül, és találkozik. És tulajdonképpen a végig gondoljuk lehet, hogy az egész élet maga ilyen. Uh -huh. Hogy van valamilyen rendszer, amiben mi élünk, mozgunk, és ami tulajdonképpen szinte megszabja, hogy hogyan mozogjunk, és hogyan létezzünk, és mit tegyünk. De hogyha valaki ennek veti el alá magát egyszerűen, lehet, hogy erre a társadalomnak a, az elvárási alapján azt fogják mondani, hogy igen, ő egy fejlősségválló ember, mert ő pontosan úgy él, ahogy az a, az adott rendszerben, az adott körülmények között az elásoknak megfelelő, és nem sért meg dolgokat, és nem próbál áthágni semmit, és szépen, békésen lejelje a kis életét. De hát akkor tulajdonképpen mi más csinált azon kívül, hogy ami a számára meg volt írva, elő volt írva, ki volt szabva, azon végigment és ezzel ő vajon vállalta akkor van szerintem egyébként, ez egyébként lehetetlen. Mert vegyünk egy átlagembert. Az átlagember, az néha van munkája, néha nincs munkája, ugye? Lehet, hogy betegsége miatt nincs munkája, vagy munkanélkülévé válik, vagy, vagy nem a költségei nagyon magasak, mondjuk városban él, gyerekei vannak, és nem tud annyi pénzt keresni. Az ilyen ember mit csinál? Fekette munkát végez, mert hát nem igaz, hogy az a rengeteg munkanélkül, aki már ki is esett a nyilvántartásból, az, az abból megél, hogy nem keres semmit. Nyilvánvalóan valamiből él, ami most már kívül áll a legalitás keretein. És akkor ő most felelősségteljes, vagy nem felelősségteljes, ugye? Hisz a valaki nagyon könnyen mondhatja mondjuk egy, egy, egy politikus, hogy hát ezt, ezt kérem, ezt meg kell büntetni, ez nem felelősségteljes, mert a társadalom felé nem teljesíti a kötelességét. kötelességét. Ugyanakkor a társadalom nem teljesíti a kötelességét felé sem, hisz nem teremt lehetőséget a számára, hogy képes legyen legalább a létét ugye? és így Hát persze ez a diktatúrának egy, egy modern és finom formája még, és én, nekem az a meggyőződésem, hogy ez ilyen értelme, nagyon diktatúrikus az a világ, amiben élünk, hisz ez a szabadság, ez tényleg annak a rovására érhető, hogy gyakorlatilag bizonytalan mesdjére kerülsz, legalább az írott jog szerint, és én azt hiszem jóföl szerint minden ember jár bizonytalan mesdjén, tehát nagyon kevés az, aki nagyon becsületes annak, vagy nagyon sok pénze van, vagy nagyon szerencsés, de a legtöbb ennek problémái vannak, ugye, ha vállalkozik, akkor azt nem tudja fönntartani, most választhat, hogy egy vállalkozást, és az embereit küldi el, vagy egy kis adót takarít, meg egy kis fekete számlázással, vagy mit tudom én mivel, ugye, a kereskedők ügyeskedéssel élnek esetleg, úgy, úgy nehezett ügyeskedéssel, de hát a többség az, az nem válik millió ettől, a többség az, az van egy pici üzlete valahol, és hát egyik napra a másikra élnek gyakorlatilag. De bármikor megfoghatók, bármikor börtönbe küldhetők tulajdonképpen, megbüntethetők, amivel hát mondjuk a hatóságok alkalmanként lélektelenül élnek. De csak alkalmanként, hisz még a hatóság is emberekből állt még ott is van egy érzékenység. De betartása, ha milyen abszolút jellegű az meg, viszont olyan merevséget okoz szerintem, ami már így az emberi viselkedésnek is szinte ellentmond. Most az jutott eszem, hogy az öntörvényűséget azért kicsit pejoratívan szoktuk használni. Én mondjuk nagyon kedvelem, csak nehéz meghúzni a határt, hogy már egy picit anarchikus is, vagy pedig ez a józanész, mert felülről irányítva tényleg vagy diktatórikus, vagy még egyszerűen olyan átláthatatlan emberi szabályozást kéne hozni, ami nem követhető, mert minden területre nem terjedhet ki. Tehát, hogy mondtad, hogy átmegy a piroson, az is egy kicsit öntörvényű, meg jogellenes, de mégis abban a pillanatban a legjobb döntése amit hozhat. És azt hiszem, hogy számtalan ilyennel teli van az életünk, amikor, amikor az lenne jó, hogy az ember képes legyen úgy mindenféle szabály nélkül dönteni, hogy egy saját belső becsület irányítsa. A... De a becsület, ez nem szabályokon alapszik? Együttérési szabály? De... belső szabályok. <gül> hát azokon a Hát nekem, nekem az a gyanúm, ugye, ha valaki azt mondja, hogy mondjuk anarchista. Ezek az emberek nem anarchisták, ezek, ezek, a, ezek nagyon is rendpártiak általában. Amit nem szeretnek, az, hogyha értelmetlenül uh, uralkodik valaki, és, és próbál hmm. egy, egy bizonyos erőt demonstrálni. Tehát amikor a hatalom az, az, az nem segítő, hanem, hanem destruktív. Igen, ez egy ilyen kis az egy vízöntő ideál, hogy, hogy mindenki egy szabad egyéniség és egyenrangú. Tehát az egyenlőség, szabadság és testvériség, ami vízöntőnek ilyen egy lehetne, azt kéne, hogy megvalósuljon. És valóban, a, az anarchia, tehát az analistáknak valószínűleg a nagy részének erős vízöntőbe ütései lehetnek, akik ilyen értelműen követik az analistákat, vagy vannak ilyen eszményeik. mert ott, tehát valóban nem egy keszeküszaságról van szó, hanem arról van szó egyszerűen, hogy nem az legyen, hogy valaki uralkodik felettem, vagy én sem uralkodom más felett. Tehát az az ember ugyanilyen nem tudja elviselni, hogy ő uralkodjon más felett, mint hogy azt nem tudja elviselni, hogy más hogy ön felettem, mert mindenkit úgy fog fel, mint egy egyediség, akinek a saját szabadsága és a saját rangja megvan, és minden ember ilyen szempontból egy egyenlő egyed, és ezeknek a kapcsolatait kell igazából uh, harmóniába hozni és megteremteni. Igen, ugye francia szavált, nem, te, te, a francia mi elszavált nemítetted, ezt egy mondatban megfogalmazták ugyanakkor, amit most mondasz, hogy minden ember szabad, szabadságának egyetlen korlátja a másik, másik. ember szabadsága. Igen, igen, igen, igen. De ezt nagyon sokféleképp értikám, tehát, hogy, hogy ez a szabadsághatár mégis hol van, hogy mennyire hatolhatok be a másik személyiségi környezetébe. Szóval hallottam már -e egész különleges értelmezéseket, hát nem hogy is a határodnak a szabadságnak. Különleges értelmezések után kutatni. Gondold bele, hogy a, a mondj egy társadalmat, ami a szabadság bajnokának számít, legalábbis érnek hirdeti magát az amelyikben no, a Egyesült jelenleg, államoknak jelenlegi. a társadalma, hiszen a, a saját törvényei szerint is egy meglehetősen uh, szabadságpárti liberális, hogy ott van szabad sajtó, lehet szabadon beszélni, lehet elvileg mindent lehet. Sőt, tulajdonképpen a polgár végső soron a törvények adta lehetőségein keresztül is uh, verekedheti magát, tehát tényleg megvannak azok a szabályok, ami által érvényesítheti az akaratát. De mit szólnak ehhez az indiánok, akik a mai napig rezervátumban élnek, ugye? Hm. Mit szólnak ehhez a, a feketék, akik ugyanannak a annak a, a, az alapító atyáknak a rabszolgái voltak, vagy vagy hm. végül is mind a kettő az egyesült álmokhoz tartozik, a rabszolgatartó rész és meg a másik is. És csak, és csak egy pár évtizede ő engedhetik meg maguknak azt, hogy igazán egyenrangúnak tekintsék a fehérekkel magunkat. vagy, Vagy hát nem kell, mondjuk nálunk azért nem jó a magyar példa, mert, mert ez a szabadság nem, nem ilyen egyértelmű, ugye? Mm. De ott ezt eldöngetve hirdetik. És mit szóljunk ahhoz például, amikor a szabadság nevében például ö, volt egy olyan dolog, hogy úgyhogy egy Amerikában is tenzúra, vagy olyan nincsen. És amikor voltam tudom én, az iraki ábrú, az afganisztáni, akármicsoda, akkor volt egy kantri zenekar, vagy micsoda, hogy micsoda írt valami számot és az összes amerikai rádióba letiltották. Mm. Tehát az állam igenis elérte azt, hogy tiltó listára vegyék, és sehol nem játszották egy népszerű zenekarnak a számait. Mm. Levették, mert ez egy ilyen bűnös dologgává. Ugye? Mm. Lehetséges. Ez ma is lehetséges. Ma is lehetséges, hogy Amerikában csak úgy mehetsz be, hogyha új lenyomatot vesznek tőled, hogy ezért... Tehát ez a dolog, ez nem szabadság végső soron, és ez egy nagy probléma. Igen, akkor azért. mi lehet a többi társadalomban, ami nem is deklarálja ezt? Ez egy elég utopisztikus elképzelés, hogy egyszerre valósuljon meg a szabadság, és egyszerre valósuljon meg egyfajta szabályozottság, és a kölcsönös tolerancia mindenki részről a másik felé. Mert amikor már tolerálnom kell a másikat, akkor lehet úgy érzem, hogy a szabadságom csorbul, és az én szabadságom úgy akarom megélni, hogy jön már ne figyeljek a másikra. A, ha nincs nagyon konkrétan meghatározva a, a szabályozó elv, akkor a szabadság akkor nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt. Igazából a két dolog között van az egyensúlyt, úgy gondolom, nagyon nehéz megtalálni. Hogy egyrészt meg legyen a megfelelő szabályozottság, de mégis meg legyen a szabadság. Ez egy uh -huh. olyan alapvető probléma. Hát valahol még azt is gondolom, talán, hogy nem is lehet. Tehát lehet egy olyan szint persze, de ez már egy más dimenzióba emelni az emberi tudatot, amikor uh, spontán módon olyan, ha válik az embernek a cselekvése, hogy egyszerre lesz szabad, és egyszerre lesz mindenképp toleráns. De hát ennek, a, ez ennek a tudatszínnek a, a, a, a megélése az, az a hétkörnapokban nem annyira jellemző. nem ez lehetséges, de ez egyéni út. Tehát, egyéni útként tehát elérhető. Ilyen. Mondjuk társadalmi elvárásként nem lehet megfogalmazni. Tehát, tehát nincsen olyan, mondjuk nem lehet egy olyan alkotmányt hozni, ahol ezt, ezt biztosítjuk. Már elvileg lehet biztosítani ezt, hát sőt, lehet, hogy még az alkotmány ezt elvileg biztosítja is már most is, mert ez egy ilyen lelkismereti szabadság kérdése. De a belső szabadságodat azt magadnak kell megteremtened a függetlenséget. És legfeljebb arról lehet beszélni, hogy ha ez egy minta a társadalomban, tehát létezik ilyen hogy valaki ezt, ezt gyakorolja, akkor ez mint a lehet mások számára. Tehát ilyen értelemben van esély arra, hogy ezt mások kövessék. Igen, és ez a belső szabadság, egy nagyon jó szó volt, amit most mondtál, mert valahogy úgy is van ez az asztrológiában legalábbis, vannak olyan összefüggések. Ugye az ember szeretné a szabadságát megvalósítani és megélni többek között ezt a világban, mégpedig azért, mert igazából nincsen szabadsága önmagában mert hogyha lenne, akkor nem akarna ezt kívül megélni. Tehát aki igazából megszállta önmagában a szabadságot, az biztos, hogy nem fogja a többieket terhelni azzal, hogy rajtuk próbálja ő a saját szabadságát megvalósítani. Tehát mindez a belső hiány, belső szabadság hiánya miatt van, hogy olyan dolgokat teszünk, amivel ugye a saját szabadságunkat próbáljuk magunkban megélni, mert hiányzik próbáljuk azt kívül úgy tenni, hogy úgy érezzük, hogy mégis megvan, de ezzel másoknak nyilván korlátoz előtt fogunk jelenteni. Mm. Igen, ahogy mondod, az tűnik föl nekem is így, emberekben, hogy inkább az az ember intoleráns, aki védekezni akar. Tehát épp azért, hogy félti, hogy mások beavatkoznak az ő ügyeibe, az sokkal kevésbé elfogadó mással szemben, mind aki úgyis szabadnak érzi magát. Előbb, hogy a törvényekről beszéltünk, alkotmányról, hát az alapvető törvények igazából, ami tetszik, hogy az emberi normákat kéne, hogy rögzítsék. Tehát, ha valaki azért itt-ott kilóg, legyen egy korlát határmihez tartás véget, de akár ugye a tíz parancsolathoz, vagy más régi írott kultúrához hasonlíthatjuk, hogy, hogy ugyanazokat rögzítik. Csak már úgy túl lebontottuk ugye egész az ÁFA törvényig lebenőleg, de mondjuk, ha csak a törvénykezés csúcsát, az alkotmányt nézzük, akkor gyakorlatilag ezeket az emberi szabályokat rögzíti. Volt szerencsém néhány én bősnek tartott embert hallgatni időnként, és ez sokféle szabályról is szó esetében mondhatja a vallások is, mert különbözően különböző ilyen, hát adó tanítások adnak szabályokat az embereknek, és egy helyen hallottam egy nagyon érdekeset végül is, hogy egyetlen egy szabályt kell betartani tulajdonképpen, hogy amit az ember a szívemélyén helyesnek tart, azt tegye meg, amit pedig a mélyén helytelnek tart, azt ne tegyenek soha. Hát Ehhez persze az emberek el kell jutni a szívem Igen, <gül> ezt ott, akartam fogadni, Ott valószínűleg <gül> lehet, hogy el, tudjuk fogadni, igen, el, el, el tudjuk fogadni, hogy ott szíves a szíveméjén megvan minden embernek az a tudás, ami biztosítja, tudja, hogy mindenki harmóniában legyen egymással. A, az, hogy ez a megezés, ez annyi tudást tartalmaz már eleve, hogy nagyon nehéz az átlag ezt, embernek ezt a, megérteni, a, a, a szívem mélye az az átlag ember számára az, az elmélyének az állapotát tükröző. A vágyait, még a vágyait tehát szélvei, egy felszínes ugye. dolgot valójában. Ugyanakkor igazából ezt, ezt itt vetődik fel egy, egy olyan dolog, hogy ugye az ember az hogy mondjam csak, tehát az ember egy olyan speciális helyzetben van, ahol neki tanulnia kell tehát nincs, nincs, nincs olyan, hogy spontán tudás. Létezik ilyen, hogyha egy bizonyos dolgot megtanult. Tehát létezik olyan, hogy olyan elvárás van ugyanis velünk szemben, és magunkkal szemben támasztva, amit mondjuk az állatvilágban nem tapasztalunk. Az állatok megelégszenek, gondolom, egymásra szemben is, és a világ is megelégszik azzal, hogy az állat az, természetesen cselekszik, amit mi mondjuk ösztönszerűnek nevezünk. De a maga természete szerint cselekszik, nem lépje át azokat a szabályokat. Tehát lehet biztosan számítani, el, hogy a nyúl nem fog ráugrani és elalapni a torkomat, érted? Meg a hal nem fog egy tőrel döfni, meg ilyesmit. Tehát ezben biztos lehetek, ugye? Vagy egy nem tudom én, a papagáj az nem, nem tudom, mit csinál, érted? A karmaival nem fog fölragadni, mint egy sas, mert jó, fizikailag sem képes rá, és a természete szerint sem. De az embernél nem számíthat ilyesmire. Tehát az embernek olyan speciális a, a, a, a tudatossága, a fölépítettsége, annyi, tulajdonképpen annyi szabadságot kapott, egy annyira, hogy mondjam, végül szabad gondolkodó, hogy állandóan alternatívákban kell gondolkodnia. Tehát ő mindig dönt, és ez a döntési felelősség az mindig az övé. És ez azt jelenti, hogy, hogy meg kell tanulnia a világot maga körül ahhoz, hogy el tudjon jutni ahhoz, hogy ő hol van. Az állatnak nem kell ezen gondolkodni, mert az állat követ egyfajta természetes viselkedést, amit nem hág át. A természeti emberrel azt gondoljuk, hogy követ a természetembernek, embernek nagyon komoly kultúrája van, hisz a természetember törzsben él, vagy valami nekik kultúrája van. Tehát ők megtanulták, ha nem is az iskolába, de megtanulják a dolgokat. Komoly szabályozottság. Nagyon szabályozottak. A... És mondjuk, mondjuk ők, ők talán ezerszer szabályozottabbak, mint mi. Egyszerű, de sokkal erősebb szabályokat követnek. A mi helyzetünk az, hogy mi mindent elvileg megtehetünk, mert a vágyak szerint gondolkodunk, hogy hát mi mindent megtehetnénk. De valójában nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen ez a világ köröttünk, és sem hogy tulajdonképpen ki az, akinek a szívében az a természetes felelősségérzet, vagy vágy, vagy, vagy, vagy tiszta gondolat megszületik, hisz az a, hol az a szíve mélye, azt nekem kell tudnunk éppen megtalálnom. De ez, ez nem olyan egyszerű. Na persze erre, erre nagyon sokféle út maga a vallás egyik kísérlet arra, hogy az embert elvezesse ide. Ennél fontosabb vagy erősebb dolgok az, ami, ami az önmegvalósításnak a különféle útja módjai, ami a meditáció, joga, stb. stb. ami kifejezetten ahhoz próbálnak segíteni, hogy föltárd azt, hogy ki lehetsz te ki, hol az a szív mélye. Ugye? Mi az, ami, ami, ami a legméről rezonál, hiszen a diszharmonia az tapasztalható. Tehát, amit te mondasz, hogyha valaki tényleg nem a szívéből cselekszik, ott a diszharmónia tapasztalható. Ott megvan a meg megvan az agresszió, megvan az elégedetlenség. Ja? Meg De. úgy mondod, hogy a szívemélyen mire vágyik, hogy akkor belegondol abba is, hogy azt ki képes számára megadni, és empátiával esetleg azt is, hogy akitől tőle ezt várja, az, az mit él meg, mennyire képes vele szemben. Most nem csak szeretet vagy kapcsolatokra gondolok, bármi, akár munka, vagy családi, vagy bármilyen emberi kapcsolatokba, és az empatiánál akkor pedig a alkú kompromisszumkészség is, hogy, hogy a másik mit képes adni, mennyire mehetek el, mivel tudom viszonozni. Itt már olyan nem annyira jól hangzik, hogy mit miért, mert akkor már ilyen mérlegelésszerű, de, de mégis az, az nagyon fontos, hogy folyamatosan azt is tekintsem, hogy akitől várom, hogy ez meddig tud elmenni ebben? Én, amikor a szívem mélyéről elhangzott ott azon a helyen, az persze azért ott egy kicsit bővebb tanítás is e, övezi ezeket a dolgokat. E, nem arról volt szó, mint hogy, mondta, hogy a szívem mélyén mire vágyik. Tehát ott már igazából nincs vágy. Nem vágy Tehát nem. ahol még a vágy van, a szívnek a mélye. A szívnek a mélyén igazából a beteljesedés van. Tehát az adott az, az, az állapot, amikor a vágy nem azért szűnik meg, meg valaki erővel, meg, hanem mert megtalálja azt, amit igazából keresett a vágyaival, és akkor már nem fog kívül másnak a terhére lenni. Kívülnek bennünket! Telefonszámaink 489-0999, illetve mobilon 30-as 2289800, mert utóbbira SMS-t is küldhetnek. Folytatjuk a éles válasz beszélgetésünket. Ma a felelősségről, megbízhatóságról, sőt, hát a felelősség mindjárt szuszta, hogy a szabadságról is beszéltünk, sőt, a belső szabadságról. És akkor meg, hogy nagyon szép végszóval az Attila, hogy én megragadjam itt a dolgokat, és uh, tovább folytassuk. Ugye uh, Illéko azt mondta, hogy, <coughs> hogy, uh, hogy másokra rá tudjunk hangolódni, tehát a vágyainkkal, mert most mit vettem ki, hogy figyel figyelemmel tudjunk lenni másokra, hogy megkapjuk a segítséget. És én most hagyom mondjam, így nagyon egyszerű összefoglalva, kívülről én pedig azt szeretném erre hát rímelni, hogy belülről kapjuk meg a segítséget. Tehát ha kívülről keressük a segítséget, akkor az a gyanúm, hogy mindig a vesztes oldalra fogunk kerülni. Hiszen ami kívül van, az kívül van. Kívül van, az, az a kontrollálatlan területen van. Tehát ott legfőbb az elfogadás, vagy a mi benső állásunk lehet, stabil, állandó. De a külső dolog az külső dolog, a fölött nincs befolyásunk. De a belső meggyőződésünk, vagy világunk, vagy a magunk iránti felelősség, az egy stabil dolog lehet. Hiszen még felelőse tudok másért lenni, ha mondjuk, mint a hal kicsúszik a kezemből. Hogy hiába aggódom én a gyerekéért, vagy az akármiért, ha ő elment a hal itt be akarom fogni a halat, hogy majd én vigyázok rá, és akkor az elúszik a tóba. Most már aggódhatok napestig, miatt ő kezdve egy magán problémára főleg vált. Igen, magán problémára vált az én felelősségem. Ilyen értelemben nem tudok aggódni, megfelelően az emberiségért sem. Együtt érezni tudok. Könnyörületes lehetek. Dolgozhatok érte, szolgálhatom, de tulajdonképpen felelősséget magamért kell vállalnom. Mm, Aztán mert picit másba gondolkodtunk ebben a fogalomban, mert tehát amellett folyamatos párkapcsolatok, most leegyszerűsítve, mert akármilyen széles egy vagy csoportkapcsolat kivozul, is, igen. valahol párkapcsolatok, hogy ez, hogy minden magamban oldjak meg, nem tesz magányossá? Hát nem, mert van -e egy másik oldala, amikor magadat Keresed akkor az abszolút a való kapcsolatot föl fogod tárni, felfogod a mindennel való kapcsolatot tárni. Hadd mondjam, ezt most ilyen nagyon általánosan. Nem, nem akarom azt mondani direktbe, hogy az Istennel való kapcsolatot, hisz lehet, hogy valaki nem bír hinni abban, hogy létezik egy Isten, és nem bír abban sem hinni, hogy az főleg személyes, hisz a, a, a vallási interpretáció olyan mértékig torzult el, hogy emiatt a bizalom az, az, az nagyon sok emberben megszűnt. De tény, hogy a való nagy V-vel, hogy <coughs> az igazság nagy ível, vel tehát a, a valóságnak az igaz mi volt az, az, létezik, hisz az egy abszolút természetű, dolog. maga a létünk egy abszolút természetű. dolog. Hm? Hát igen, ez tudok kapcsolódni ezt a dologhoz ez az asztrologiával is, hiszen a, az élet az úgymond egy tanulási folyamat. És itt hát a felelősség akkor megint egy érdekes oldalról vetődik fel, hogy, hogy vajon egyáltalán van-e felelősség. Mert hogyha egy tanulási folyamat, és ugye nek van egy célja természetesen tanulási folyamatnak, kezembe fejlődjön tökhetes egyen. egyszerűen pusztán csak mondjuk annyi hogy keresztül menjen azokon a tapasztalatokon és ezáltal ő gazdagodjon azokat a tapasztalatokat megszerezze és így alapodjon a személyisége ami ott neki elő van írva mondjuk így vagy megadatik a sors által hogy azt ő végig élje most ha ez így van akkor tulajdonképpen a felelősség kérdése az egy elég érdekessé válik, mert akkor mi a felelősség, hogyha egyszerűen erről van szó, hogy megszületek, megvan az én sorsom, és egyszerűen nekem csak annyit a dolgom, hogy ezt végéjem, és ebből származó tapasztalatokat begyűjtsen magamnak. Hát ezt például hagyjú meg, hogy miért, miért igen és miért nem. Az sorsunk az olyasmi, mint egy pálya, ami amit magunk alkottunk ezelőtt, tegnap. Tegnap alkottam a mai sorsomat. Ugye? Tegnap, hogyha készültem erre a műsorra, az alkottam meg, ami ma fog történni, ugye? vagy amit fog csinálni. És ezt, ez hosszabb távon is így van. Néhány dologgal megalkotjuk a sorsunkat, 5-10-20, akár ez egész életünk végéig. Egy olyan szituációval, egy olyan elkötelezettséggel, egy olyan betegséggel, meg lehet alapozni az embernek a sorsát. És ez ki kijelöli a pályát. De a pálya, mint a Leninnek a az a vonatja, ugye, egyszer véget ér, és a sineket már szedik föl a végén, és rakják le elől. Tehát mint volt ez a vicc, ugye, hogy mennek a és előtte rakják a sineket. Szóval ez körülbelül ilyesmi. Ha már a múltból nem szedi föl senki a sineket, formálisan nem érdekes, de értéktelennél vált de magamra rakottam le a sineket jóval előbb, vagy építem az utat. Olyan messzességben nagyon sokszor, amit én tulajdonképpen a bonyolultsága miatt sokszor józan és nem tudok fölfogni. Tehát nem tudok kalkulálni már bizonyos dolgok és mondjuk nagyon egyszerű dolgot, amihoz ami nem kell nagy tudomány, de, de látjuk a környezeti problémáknak a működése. Ugye ma már ezt a körfolyamatot, ezt a ciklust, amivel a, a Föld a környezetet tönkretehető, ma kezdjük fölismerni, ugye? Ma az, hogy gaja, az kezd egy tudományos tényé vagy hogy maga a Föld egy, egy lélegző élőlény, legalábbis szabad így tekinteni rá, mert, mert vannak természetes ö, folyamatok benne, amiket abból a perspektívából ahol mi élünk, ott nem látszik. Én nem látom, hogy mi történik a de azt sem látom, hogy amikor kifújom a, a sprayt, akkor ez miként hat az antarktiszon levő, mondjuk ózonyukra, és az miként hat a nem tudom, mire, és aztán így tovább, így tovább. Egy tudomány egy bizonyos fokig ezt képes föltárni. Egy csak egy bizonyos fokig. Ugyanúgy az emberi viszonyok még bonyolultabbak, mert még csak tudományos... Ö, kutatási lehetőségünk sincs igazán ezzel kapcsolatban, mert nem, nem olyan mértékig objektív, hogy mérő műszerekkel lehetne mérni, hogyha mondjuk valaki szeretetlenek, ha a gyereket a kórházba szülik meg, hogyha nem rakják az anyjára, hogyha óvodába kell járni, nem lehet a családba, stb. Hogy lesz ebből egy degradált társadalom? Ez persze az ember föl tudja ismerni, mert a gondolkodásunk révén fölismerjük, de de Ezben elteltek évtizedek ötven év, száz év vagy még több, és bizonyos dolgokat még akkor sem ismerünk föl hiszen például egy olyan belső agressziót ami például a nyugati emberben megvan a hódító ö, mentalitás hiszen ez a mi társadalmunk akárhogy vesszük, és lehet, hogy valaki nem fog ennek örülni de az angolok kalózok voltak a norvégok, a mit tudom én, a viking ősökkel, megint csak harcos nép volt, a magyarok végportyázták Európá, stb. stb. Mindenki eldücsekethet a maga hősi és agresszív múltjával, és ma lehetünk nagyon toleráns európaiak. Nem biztos, hogy ez a, ez a idegeneket kiaknázó kiasználó mentalitás, ez kihalt ebből a társadalomból. Biztosan nem halt ki, mert a harmadik világ vidáman ki van használva, most már más eszközökkel, most már a gazdaság eszközeivel. Az amerikáknál ez durvábban látszik, mert ők ilyen fiatalabbak, és, a, és hogy mondjam, ez a nyíltság sokkal direktebb, ugye? Tehát, de emögött mi van? Emögött egy személyes fejlődési hiányosság van. Tehát minden egyes, európai vagy amerikainak a személyes fejlődésében van egy hiányosság, hogy tulajdonképpen azt nem tudja, hogy ő hogyan van ebben a világban, és hogy mi lenne, hogy tulajdonképpen kicsoda, vagy micsoda. Igen, itt most uh, lehet, hogy ezen fogunk egy kicsit vitatkozni, egy jót mert amit én Tehát mondtam... Tehát magyar van felelősség, hogy ezt akartam ezzel kiozni. Igen, éreztem, éreztem, hogy ezt mondani. Na most akkor visszakérdezek. Igen. Mondok egy példát neked. Hogy, és nagyon jól mondtad a végén, hogy van egy fejlődési hiányosság a személyessen mondjuk igen. abba az emberbe. És ez vajon nem lehetséges -e, e az, hogy attól van, hogy ő valamikor gondolván egy előttálló döntésnél arra, hogy nekem itt felelősségem van, és nem döntök úgy, hogy ezt tegyem, mert abból rossz fog következni, és rossz tapasztalatok lesznek. Nekem a felelősségemnél fogva a jót kell választanom, és a jót választotta, nem úgy hallgatott volna a spontán ösztönere, és a felelősség felmérése nélkül váltotta volna rosszat, azt, amit a felelősséget felmérve rossznak gondolt, és így megtapasztalta volna, hogy az hová vezet, és akkor megszűnt volna ez a hiányosság az ő személyiség fejlődésében, és mára már túllépett volna rajta. De nem lépett túl, akkor már most kell túlépnie. lépnie. Hát ez az, hogy tulajdonképpen... Hogy hát, azért mert ez összetettebb, azért mert, mert, mert ha, ha, ha visszamegyünk a, a, az élő lényes, és hogy legyen, nagy ével az élő lény, és itt ember, állat, mindenki számít, lélek, annak a, a természetes pszichológiájába, akkor ott van egy tudatosság, én vagyok, aki vagyok, én létező valaki vagyok, én vagyok a tudatos lény, aki akar. De ez az akarat, ez a vágy, ez, ez, hogy mondjam, csak a fölismerés nélkül, tehát anélkül, hogy tudnám, hogy ki vagyok, ez, ez csak abból indul ki, hogy én vagyok és én akarok. Tehát mindig minden ö, alkalommal a saját vágyainkkal vagy a vágyunkkal ö, kell szembenéznünk. Hogy amit akarok, amire vágyok, azt is meg tudom fogalmazni. Arra vágyok, hogy valami nekem jó legyen. Tehát, amit aztán azt mondom, hogy boldogság, harmónia, blabla bla, bla, Utána elmondom már egészen részletezem, hogy mit szeretnék kapni, hogy ezt akarom menni, vagy azt akarom menni, mert abban látom a pillanatnyi boldogságot, a harmóniát. Tehát, ha ez, ez nem jutunk ennek vissza a gyökeréig, akkor, akkor tulajdonképpen nem fogunk uh, haladni. Na most, amikor a sorsoddal valamit uh, előidézel és ütközöl, ezt neked is ugyan ez a vágyad meg nekem is ketten vagyunk, nem csak ketten, itt már hárman ülünk. De a világban hat milliárd ülünk, plusz még az állatok, meg a növények, meg a ki tudja milyen élőnyek, nem is látunk. És ezek eladóan ütköznek. De? Mert a férj és a feleség mindenki a saját területét védi, a, a társadalomban, a családban, a, a világban, már kozmikus mértekben lassan, ugye, ha megtehetnék, ezt annyira most még nem tehetjük meg szentsére, védjük a saját területünket. Mert az én vágyamat, nem akarom, hogy ütköztessem a tieddel, hogy azt eltérítsed. De nekem tekintettel kell lennem. És ha megtanuljam, hogy tekintettel legyek, közben elkövetem azt a hibát, hogy nem vagyok tekintettel. Nem vagyok tekintettel, akkor elkövetem azt a hibát, hogy a saját sorsomat negatív irányba befolyásoltam. Hisz te veled ütközök. És az ütközés az önmagában jelenti a szenvedést. Tehát ez nem egy isteni, ö, hogy mondjam, me, ö, ilyen isteni ö, büntetés, az, amit az ember kap. A karma törvény egyébként egy, egy mondhatni szinte fizikai törvényszerűség, hanem ez a jellegéből fakad. Ha én veled ütközöm, akkor én szenvedni fogok, mert nem az én akaratom szerint fog történni, mert neked is van akaratod. De mire én ezt fölismerem, ahhoz nekem tanulnom kell. Ugye? Tehát először ütközöm, az ütközésből, mind a kettőknek a sorsa más irányba megy, tehát már a szenvedéssel teli sorsot megalapoztuk. És ebből kell tanulnunk. Igen, és és, és akkor, még, és és akkor még mindig ott van, hogy ez a kell, ez tulajdonképpen nem kell, hát nem úgy kell, hogy ránk van kényszerítve kívülről, Tud, bár néha amikor már olyan van, hogy beleszületsz egy emberi társadalom, és van akkor azt fogják mondani a, a vallásképvisel hogy ez kell, már úgy értve ha jót akarsz magadnak, kell vagy egyszer azt mondják, hogy ez a szabály ezt kell csinálni, mert úgy gondolják hogy az embereket próbálják így segíteni tulajdonképpen nem kell, mert az ember csinált hülyeséget, csinált rosszat szabad rosszat csinálni és fog találkozni a következménye Az ellenben kell találkoznia, mert az egy, az egy jószerivel természeti törvényszerűség alapján működik. Tehát, nem, tehát én kérdésem azt, hogy igen. akkor rosszat csinálta valójában, most az hogy rosszat, tehát ahhoz képest, hát persze van egy szabály, nem. amit azt mondják neki, hogy ő neki azt szerint kéne viselkedni. De ő benne, abban az emberben, abban az egyénben, van egy hajlam, ami azt mondja, hogy én nem ezt szerint szeretnék viselkedni, hanem én valami más szerint. Kegyék kezébe beszélnek a bűnhelyet sokkal inkább tudatlanságról. Ugye? Mert nem egy ítélet. Tapasztalatlanságról van szó. Tudatlanság. Azt jelenti, hogy nem látod, hogy annak, amit csinálsz, annak mi a következménye. De miért nem? Mert még nem tapasztaltad kellően. Igen, na igen, megtapasztalod, akkor megtanulod, vagy megérted, vagy más szavából, De Nem, nem tapasztalod meg. De mondok valamit. Mivel emberek vagyunk. Ezért van egy lehetőségünk, hogy mi a tanításból tanulunk, tehát mi más példájából, vagy van dolgokból is képesek vagyunk tanulni. Ugye? Tehát nem kell feltétlenül mindent megtapasztalnunk, hisz, hisz, hisz nagyon sok dolgot már eleve megértettünk, pedig csak egy könyvbe olvastuk le, csak átéltük a dolgot ő, érzelmileg, de Te nem. Szinten láttam előre. egy filmbe, vagy láttam a szomszédon, de nekem nem kellett átmenni rajta, hogy őli a feleséged, ez új, ha én ilyen soha nem akarok lenni. Tudod? Nem kell ahhoz leugrani az erkéről, hogy az ember lenéz és fölmérje, hogy mi fog vele történni, <gül> és visszatartsa ettől. A igen, de akkor még mindig talán mennék ezen a dolgon. Tehát ha eleve az az értelme ennek az életnek önmagában, hogy az ember tanuljon és tapasztaljon. És hogyha egy úgynevezett megfontoltság ürügyén az ember kibújik azalól, hogy olyan dolgokat tegyen, amire aztán majd a tapasztalatok és a tanulási lehetőségek megjönnek, akkor ez vajon jó dolog? Lehet kibújni? Vagy pedig nem lehet, mert ezzel én is azt nem lehet, mert persze előbb utóbb meg kell tenni azt, hogy olyat tesz, a majd megtapasztalja a következmény. De jó, csak hogy mi a mérce, érted? Most, most, most, most képzeld el azt, hogy, hogy mondjuk valahogy nagyon szűkítsük le, ugye, én nagyon szívesen mondanám azt, hogy, hogy képzeld el azt, hogy te vagy meg Isten, tudod? És ti nagyon szeretitek egymást. Te nem ismeritek mm -hmm. egymást, érted? De mivel ez annyira hihetetlen az emberek többségében, ma ne ilyen direkt módon vegyük elő ezt a példát, mert végül is ide, ide fog kulminálódni a helyzet, hogy valaki fölismeri, hogy ő az abszolútban hogy van benne, vagy azzal hogy áll kapcsolatban. És minden ahhoz képest válik fontossá. De ezt átéljük mondjuk egy, egy, egy szűkebb formában, mondjuk egy családban, hogy mondjuk két ember érez egy bizonyos összetartozást, ami Meglehetősen hormonális és külsőleges okokkal is magyarázható, és az is van benne, de mégis kapnak egy esélyt, hogy ketten együtt próbálnak egyek lenni. Ugye? Egy család legyen ők tartozzanak össze, de lehet ez barátság, lehet ö, szülő, gyerek, mind átéli tanár, ö, tanuló, az is egy bizonyos fajta egységet megpróbál megvalósítani, ez akkor érzi jól magát. Akkor látja, hogy van egy kölcsönös bizalom, megértés, harmónia, szeretet. rengeteg szavunk van erre, hogy minek nevezzük ezt. De valójában azt szeretjük, hogyha ha, töképen szabadok vagyunk a másikkal, és értékelve vagyunk, és és, és van tere annak is, ahogy mi szeretnénk valamit adni a másiknak és ez, ez működik, de csak a teljes szabadság mentén működik és persze a ember rájön arra, hogy nyilvánvaló a házasság ez korlátozottan ad erre lehetőséget hisz mondjuk, ha más nem a halál el fog választani minket egymástól tehát ez nem lehet tökéletes ilyen értelemben de egy tökéletes alkalom arra, hogy tanuljunk igen. És uh, mi van akkor, hogyha mondjuk ahhoz, hogy persze egy végső állapot, az nyilván az lenne ideális esetben, hogy az abszolútban való mm. helyét az ember emberfelismerés, az ezzel való mm. harmóniában tulajdonképpen de egy Például nem lehet abszolút szóval alkalmazni, hogy kell. Kívül is minden dolga a, a, spontán módon lesz harmonikus, anélkül, hogy törvény szabná meg azért, mert egyszer az abszolútban harmóniában. Tehát az, igen, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz uh, végig kell tapasztalni a tanulási folyamaton keresztül, hogy azok a diszharmoniák, amik megakadályozzák, milyen következményeket hoznak. Tehát meg, megadatok abban, hogy ezt a harmóniát megélje, Milyen következményeket hoznak, és ezáltal tudnak ezek megszűnni, és úgy fog a harmóniállapotába kerülni. Na most mondjuk én megszülettem azzal a hiányosságommal, hogy van bennem még egy olyan vágy, ami diszharmoniában van ezzel az abszolúttal, tehát amit nem tudok megkerülni, hogy mondjuk nagyon Egyszerű módon én kicsaljak a Magyarország legnagyobb bankjától 100 milliárd forintot most csak mondom, mondtam valamit. És én megszületem. És én megszületem a rendőrség is, úgyhogy ezt már minden intézkedhetek, hogy ez ne történik. Tehát én most megszülettem. Különben szinte tökéletes. csak ez egy vágyam van. De miért én mit mondtad el? És hogyha ezt megteszem, akkor már is arvajába kerülök az abszolúttal, és attól kezdve ugye minden jobb fog tenni. akkor mivel kerülsz a saját? a akkor mivel kerülsz elmondani? A vágyaddal kerülsz csak arvaján van. Én most megszülettem, és előttem és bennem, mivel hogy a sors meghozza nekem, mivel ez a vágyam. De én ugye a megfontoltságomnál és a tudatosságomnál fogva azt mondom, hogy hát ez nem jó dolog, ez nem helyes dolog, leírták a törvénykönyvekbe, így van a szabályokba, nem teszem meg. Meghalok ugyanazzal a hiányossággal. Megteszem, lehet, hogy le meg fogom a következményét, hogy elkapnak, lecsuknak, megszenvedem. Tudottam rajta, harmányra kevődöttem az abszolúttal. Melyik a jobb? Nem kerülsz mm. kapcsolatban. Ugye mm -hmm. neked is az én. Na hát <laughs> szeretném, hogyha megmondják, én, én én meg hogy nem. Azért, mert két részből tanulás. Az egyik rész fölismerni a, a diszonanciát. Tehát fölismerni a hibát. És ezt abból ismered föl valóban, amit eddig csináltál, vagy amit látsz, és föl tud ismerni, hogy az úgy nem lesz jó, hogyha ezt így csináljuk. Na a hiba fölismerése nem pozitív dolog. A hiba fölismerése szükségszerű, a kritika szükségszerű a világgal szemben, de a kritika nem viszi előre a világot. Van egy másik dolog, ami, ami sokkal nehezebb, ez pedig az a pozitív lépés, ami által te, te harmóniában leszel képes lenni. Ez, ez a szeretet az irányába viszi az embert. Tehát, hogy, hogy éred el a szeretetet? Úgy, hogy a szeretetet próbálod gyakorolni. Erről szól például a Bhagavad Gita, amikor a Baktiról beszél, hogy a Bakhti az szeretet, sőt, Isten szeretet, aminek a közepében, a középpontjában Isten áll, de azáltal, hogy ő van a középpontjában, minden hozzá tartozó a szeretet ö, tökéletes ö, alanyával, vagy tárgyává válik, mert, mert szerethetővé válik. Méghozzá a legjobb módon válik szerethetővé. Ugye? Nem azért szeretek valamit, vagy valakit, mert nekem jó, hanem azért szeretem, mert akit szeretek, ahhoz hozzá tartozik, és az is szereti. És ez, egy, ez fölemeli az egészet egy egészen más dimenzióban. De neked, hogy ezt meg tud közelíteni, neked egyszerűen szükséged van egy, egy magasabb rendű mondjuk ízre, vagy tapasztalásra, hogy valami vonzon. Tehát ezért van a, a transzentális kutatásnak, itt van a, a nagyon nagy jelentősége, hogy, hogy az embernek ha nincs egy, egy, egy, egy magasabb tapasztalása, vagy valami, amit, amire azt mondja, hogy ez, ez valami csodálatos, akkor miért akarna felé menni? Ugye, ha csak azt látom, hogy ez a világ borzasztó, akkor, akkor valószínűleg öngyilkos leszek. Ha azt látom, hogy ez a világ borzasztó, mert ez a világ tükörképe annak, ami, ami, ami lehetne. Csak itt minden borzasztóan van megcsinálva, tehát úgy értem, hogy elrontjuk. Uh -huh. Tehát például, ahelyett, hogy az emberek szeretnék egymást, ahelyett, ahelyett az emberek kiasználják egymást, és szeretet az azt jelenti, hogy elveszek tőled valamit, és az én élvezetemet jelenti a szeretet. Szerettem a testét, szeretem a pénzét, szeretem a mindent szeretek, de őt magát nem is vagyok ki, nem is akarom tudni, hogy egy kicsoda, csak addig nyújtson nekem valamit. Ugye? Erre megy ki az egész világ. Ez, ez egy primitív, ez egy, ez egy, ez egy tudatlanságból fakadó. Ez, ennek szenvedés a következmények. Ezt fölismerem, de nem látom, hogy akkor, akkor nincs szeretet. Tehát itt kell az a segítő kéz, és ezért fontos az a bölcsesség, ami azért még megvan ebben a világban lehet, hogy nagyon régről származik, de a mai napig tökéletes, hogy megragadjuk ezt a segítséget, és azt mondjuk, oké, induljunk el azon az úton, ami ezt a pozitív szeretetet megmutatja, hisz én tudom, hogy az jó, hisz tudom, hogyha ennek én a részese lennék, akkor elégedetté válnék. Hát, akarnál te enni valami, mondjuk vacak dolgot, egy, egy hamburgert, hogyha ha te a legfinomabb dolgokat ennéd vagy mondok egy másikat ha te képes lennél a természetes dolgok ízét élvezni mi, mi a probléma az a probléma, hogy például az emberek túl sok ö, vacakot esznek amik mindenféle étel ilyen felfokozott ízek vannak benne, meg stb túl sós, túl ilyen, túl ilyen, túl, ilyen, túl a molyan tehát egy gyümölcsöt a szába vesz, ízetlen mert a gyümölcsben nincs aroma, illetve van benne, de hát nem annyi, mint a. <gül> a de nem, benne az Adalékanyag. adalékanyagok. Ugye már nem olyan piros, már nem olyan ízes, már, mert nincs fölfokozó. De ha. de arra vágyik, mégis, az mindenki inkább a természetbe vágyik, ugye? És nem a plázába, ahol ilyen izék vannak, ilyen műpálmák. A tetszik a műpálma, mert valaminél a semmin jobbnak tűnik. De amikor kemény a természet, voksz, Na, ez az igazi. De kimentem a természetbe, és akkor látom, hogy ott ül az ember a természet közepén, és hallgatja a rádióját, ugye? Minek megy oda, hogyha hallgatni akarja a ricsajt, ugye? Nyilvánvalóan még nem tud ettől elszakadni. Érzi is, meg nem is. Nem tudja átadni magát, nem tud ráhangolódni, de végül is a vágya oda tehát egy mélyebb megérzés oda őt, ez a szív mélyéből fakadó vonzalom, aminek szintén figyelni kell. Az emberek igenis vágynak a természetesre. Elvileg mindig elismerik, hogy a természetes a jobb, a gyakorlatban mindig az ízesítettet fogják először választani, de amikor megízelik a jobbat, akkor azt mondjuk, Te, ez tényleg jobb, és nem akarják elengedni. Akkor meg tudja Na most anyagi dolgokban, tehát úgy értem, hogy mondjuk egy, -egy, egy gyümölcslénél ez olyan, hogy vagy hozzáférsz, vagy nem férsz hozzá. Tehát én hiába mondom azt, hogy a természetes az sokkal finomabb, mint a nem természetesebb, és te is azt mondod mondani, hogy igen, de holnap már nem éred el, mert nincs, vagy nincs rá pénzed, akkor bajba vagy. Tehát ez a dolog ezen az oldalon töredékesen működik, ez inkább példának jó, de belülről ez megvalósítható. Hisz az emberi viszonyokban, vagy a... Istennel való kapcsolatunkban ez egyszerűen kipróbálható. És ez nem vallási kérdés. Hisz még tulajdonképpen nem kell semmiféle teológiai elképzelésnek lennie ahhoz, hogy az abszolút forrásával megpróbálja meditatíven kapcsolatba kerülni. Hisz azt a dolgot, hogy a, az életed valamilyen módon folyik, azt látod. És az a folyás, az nem a te irányítani irányítva azt is látod. Még akkor is, hogyha a sorsodat végső soron magad szavod meg a saját okosságodnál. Most itt próbáltam kötözködni, de végül is úgy gondolom, hogy ugyanannak a folyamatnak képviselősáról beszélünk, Igen. hogy ugye el, először is kell egy tapasztalat arról, hogy ha az ember rossz irányba próbálkozik, mint mondom, akkor rossz lesz a következménye, de ahhoz, hogy észrevegye hogy ennek rossz a következmény, és felmerüljön benne, hogy más irányba fordul, akinek próbálkozni, ahhoz azok a dolgokat valószínűleg valamilyen módon, ilyen, olyan finoman, durván módon, de meg kell tapasztalni. Mert ha ez nincs meg, akkor ugyan miért fordulna fel. Ha nem tapasztal valami, hogy az tökéletlen, akkor miért keresné máshol a tökéletest? Akkor mindig uh -huh. azt hiszi, hogy abba fogja tökéletes. Ezért nem szabad azt van, hogy a világ ugyan érte, olyan általánoságban jóvá válik. És hmm. a világban benne van minden, ami éppen azok is benne vannak, akik a, a negatív módon próbálkat a tapasztalatot Igen, és majd elér oda, amikor rájön arra, hogy másfelé forduljon. Gézis beszél beszéltél az ütközésekről, de úgyhogy, ami, ami kellemetlen, meg egy rossz élmény és visszaterel. Katilla is egész szélsőségesen, ugye, hogy meg kell élni azt a bankrablást ahhoz, hogy megszabaduljon tőle. De, <síns> de <síns> Csak a 100 milliárd maradjon meg. <síns> Közben folyamatosan ütközünk, szóval nélkül meg nincs életünk, hogy napi kis ütközések ne legyenek, csak ezt nem úgy értem, hogy ilyen gyors vonat ütközések, hanem, de ugye az elektronokat is azt tartja mozgásban, ez a folytonos rezgés. picit egymásnak ütődik, az meghatározza az új irányát, hogy utána merre megy, tehát valószínűleg nem, nem kell kirabolni a bankot, hogy a karmát teljesüljön, hogy hogy utána ne vágyál erre. A ha más vágyak nincs most, sok, sok most apró én úgy valam, hogy ez valószínűleg hát. így van. Tehát, tehát ha csak tényleg valaki mondjuk igazán tökéletesé nem válik, addig addig ez így lesz. De ettől még lehet szabad, tehát, tehát ezt el tudod fogadni az élet részeként méghozzá tudatosan. Tehát Azt, hogy én valamit látok, magamról, illetve valamit nem látok magammal kapcsolatban, az nekem ugyanolyan része az életnek. Tehát el kell fogadjam magam úgy, ahogy vagyok, azokkal a dolgokkal együtt, amiket nem látok, hogy az most jó vagy nem jó, ami ki fog derülni, de, de amikor ütközöm, akkor tulajdonképpen egy bizonyos fajta örömmel kell vegyem ezt a, az ütközést. Még Mi, és tanít meg előre visz, nem ezek az afro igen, közés, mert ez sótrak sót az életbe egy kicsit, ez a, például az asztrológia nagyon jól jön uh -huh. a, a pár kapcsolatőroszkopoknál, uh -huh. hogy e, a gyilális elképzelés szerint, e, egyes emberek szerint ugye úgy lenne a pár megfelelő, hogyha azok nem ütköznek egymással semmiben, pedig éppen hogy nem így van tehát pontosan, hogy az a pár nem fog tudni megmaradni egymással, ahol nincsen valamiféle ütközés, vagy csiszódás egyszer, mert nincs értelme annak, hogy a kétem egymás, mert lehet, hogy jó bátok ha találkoznak, hasonló lesz az ízlésük, jó, meg tudják érteni, más, tehát beszélgetni, meg közös programok lehetnek, de igazából nincs olyan dolguk egymással, ami vinni előre a másikat kölcsönösen, ami adna egy ösztönzést, vagy azt a kis ütközésbe számozó energiát, hogy, hogy, hogy a másik formálódjon valamit, hogy alakuljon valamit, és tapasztalat szerezzen, ez szükséges ahhoz, hogy egy két pár valóban egymáshoz illő legyen. Ilyen módon. ki kell a kis disztalma, hogy meg legyen benne, és ez az életnek a sóját is, mint hogy a kapcsolatok sóját is megadja, és a fejlődésnek a mozgatója is lehet. Legtöbben mondjuk, aki nem csak megéli az élet problémáit, hanem utána tanul belőle, hogy végül is visszanézve, amikor túl van a nehézségen, akkor még úgy is érzi, hogy hálás érte a sorsnak, mert olyan sokat tanult, fejlődött, hogy, hogy végül is jó volt túlesni azon a akár katartikus problémán is. Igen, utólag valószínű senki nem ö, szívesen venné, hogyha kihagynák az életéből azt a szakaszt, amit lehet, hogy akkor nagyon nehéznek élt meg mert amit abból ő profitált, aztán egy utólag, hogyha visszagondol, azt nem adná oda semmi pénzért, mert az, az egy olyan gyarapodást jelentett az ő számára belül. Legalábbis ez vannak jó, hogyha így éreznének nekünk azért. Nem az agyon, hogy az emberek jelentős része pont azért szenved, mert nem képes elfogadni a, a múltbéli szenvedést. Tehát tehát tulajdonképpen rossz néven veszi ezt, hogy tanulnia kell. Ez persze ez is egy még súlyosabb leckel mondanom se kell. Hisz ez azt jelenti, hogy ugyanazt a szituációt újra és újra elő fogja idézni, mindaddig, amíg túl nem tud lépni rajta. Mm. És ezért nem fog ettől megszabadulni. Csak akkor, amikor azt mondja, hogy oké, okay, most megtanultam. Tehát ha ez van, akkor nekem azon. Na most ez azért érdekes ez a dolog, mert azt hihetné valaki, hogy nagyon-nagyon sok apró dologra kell figyelni, ami, ami tulajdonképpen úgy látszólag igaz is, de nem megtanulható ez a dolog, hisz egy alapvető dologra kéne figyelni, amiből minden következik, egy alapvető attitűdre. Tehát amikor próbáltam azt mondani, hogy van egy ilyen gyökérvágy az emberben, tehát a vágyoknak van egy ilyen gyökere, ami, aminek nincs formája olyan értelemben, hogy én bankot akarok rabolni, vagy pénzre van szükségem, hisz lehet, hogyha ha egy jó szót kapok, vagy, vagy egy olyan társat kapok, akkor ugyanúgy kielégít, vagy ha bármilyen módon ö, elégedetté válik, válok, akkor az nekem ugyanolyan jó. Én csak nem tudom, hogy hogyan keressem ezt, és az adott lehetőségben látom meg a, az, hogy talán így, talán úgy. Ugye ebben a világban mindig a pénzről van szó, akkor talán a pénzem lenne boldog lennék. Erről a világban mindig arról van szó, hogy hú, így, így párkapcsolat. Ha talán lenne egy párom, akkor talán boldog lennék. Ugye? Szóval, ha van, akkor, akkor akkor, hát igen, ha most van párom, de ha lenne pénzem, akkor boldog lennék. Ha most van párom, meg pénzem, de mégis lenne gyerekünk boldog. Há, de ha van gyerekünk, de ha már fölnőtt volna, és tudnám, hogy mi egy van, akkor boldog lennék. Az, aki kéne. Sajnod, mindig ugyanaz a probléma van, mert tulajdonképpen azt nem tudja, hogy, hogy a szomjúságát hogyan olcsa, ezt a lelki szomjúságot. És ez, ez, ez annyira univerzális, ez mindannyiunkban ott van, tehát, tehát nem olyasmiről beszélünk, amik valakinek a, a nehézsége, hanem ez a te belső szomjúságod. És hogy oldhatod a lelki szomjúságot anyagi dolgokkal, ugye? az csak lelki módon lehet oltani, és még az a lelki is most idézőbe tévedeszem, mert nem tudom, hogy mindenki ugyanaz gondolja a lelkinek, hisz, hisz van, aki valamilyen, nem tudom én mire gondol, ilyen asztrális akármire, ami, ami nem az a kategória, hanem, hanem a lelki az egy, az egy egészen ö, leges leges leges leges leges legmélye a, a minden lehetséges tapasztalásnak tulajdonképpen. És hogyha a drámákat úgy éli meg az ember, hogy állandó problémának, panasznak, akkor az egész életét fölépítheti úgy, hogy elmondja az élet történetét, hogy ő uh -huh. aztán mennyit szenvedett. Igen, és meg is történik. Ez. De közben a tanulás meg nem jön létre nélkül, Tehát ha, ha visszanéz úgy tekint rá, mint egy tanulás, és épp ezt az útközben levést értékelni tudja, mert gondoljuk bele, hogy milyen felnőtt válik abból, akit nem érnek drámák és katarzisok. Hmm. Most képzelj el egy felnőtt embert, akit vattába tartottak, mindig jól bántak vele, jó élmények érték. Hát valami teljesen ilyen puhány meg, meg egysíkú személyiséget hát, tudok mondjuk, elképzelni. Mondjuk ez az a dolog, ilyenből, ami, ami miatt tulajdonképpen iszonyatosan nehéz el kérdéssel úgy beszélni, hogy hogy az ember nem gondol arra, hogy maga ez a tanulási folyamat, ez túlnyúlik az élet most tapasztalható részén. Tehát, mm -hmm. tehát amikor mi egy születés és halál közti szakaszt veszünk életnek, és ami előtte van, és ami utána van, abban nekünk nincs tovább sorsunk, akkor az egész borzalmasan ö, leszűkítetté véletlenszerűvé, kegyetlenné és, és, és reménytelenné válik, hisz igen, mi van akkor, amikor valakinek minden megvan és, és ott ül a, a posvány élete végéig tulajdonképpen, és nem boldog és megvan minden, mert, mert, mert az előző ö, tettei következményeként megkapja azt, ami, ami úgynevezett jó ugye? Mert valamifajta kvázi utalomként megkapja, hogy ugyanezt szenvedésbe kapja meg. Ugye egész a tolószékbe, is, és ezért és tologatják ide vagy tologatják oda, és nem érti, hogy ez most ő neki miért kell ott lenni, és ő miért nem mehet a többiekkel, ugye? Mm -hmm. és, és nem fog tudni tovább fejlődni, ha arra gondol, hogy ez itt kezdődött, és ott ér véget. Ilyen. Való, itt van az ember szabadsága, én úgy Igen. gondolom, még akkor is, hogyha a sors megszabott, hiszen ahogy mondtad, vannak emberek, embereknek eredetileg megszabott, tehát ha valaki olyan nyomoréknak születik, de hogy tenni se tud de lehet, hogy gondoltuk úgy, pontosan. hogy valamennyiünknek, tehát pontosan. nem tudunk képni abból, de Igen. a szabadság mégiscsak ott van, hogy hogy fogjuk ezt fel, hogyan állunk Igen. hozzá és hogyan éljük át, tehát valóban úgy fogjuk-e fel, hogy ez egy tanulási folyamat, vagy pedig úgy állunk hozzá, hogy hát itt most egyetlen egy dolgunk van, az, hogy amire éppen vágyom, mi inkább betesítjük, és ne tördjük semmi másra, mert ez egyértelműen az életnek, mert semmi más. De ha valóban az ember úgy áll hozzá, az ő szabadságnál fogva, hogy választható, hogy így vagy úgy álljak, hogy tanulok, tanulnom kell ebből, és tanulás folyamataként élem meg, akkor ezzel tulajdonképpen már is a felelősséget is felvállalta. Ennek a tanulásnak a felelősségét, és a tovább lépésnek a lehetőségét. Meg a toleranciát is ezekből a drámákból tanuljuk, mert hogyha átélünk olyat, hogy mi esett rosszul, vagy mi volt nehéz, akkor sokkal jobban képesek vagyunk a másiknál elfogadni, vagy belátónak lenni. Igen, és hát akkor térjünk vissza, ahol elindultunk az asztrológiával. Az asztrológia. Igen, igen. Amit az, az elején mondtam, hogy nem szeretném most nagyon szorosan behozni, hogy ne úgy tűnjön, hogy valami ítélőszék az asztrológia, és hogy nem is az. Azért mégiscsak az a fajta felelősségvállaló, amire ugye lehet számítani, aki be fogja tartani, mondanak neki, és törekszik, hogy úgy legyen, meg mindent tud csinálni, mondjuk ezt azért mégiscsak lehet a bak jegyéhez egy kicsit kötni, tehát akinek ott van ereje és a Szaturnusszal esetleg valami komoly rokonsága van az illetőnek abban a születésében. mit a többi szerencsétlenek, akinek nincsen ilyen rokonsága? Ö, tehát a többit azt azzal hogy ez igazából nem számít, <gül> hanem az a fajta igazi felelősség, amit mi próbáltunk kibontani, ami ezen túl van, az, az ami számít, és ez bármelyik egyben megélhető. Köszönjük szépen! A Éles választ hallották. Berezva Ildikó, Pusztai Attila és Bányai Géza. Mi beszélgettünk ma a felelősségről és a megbízhatóságról, és majd két hét múlva ismét folytatjuk valami hasonló szép témával.